Hjärnsligt välkomna till kvällens sammankomst i UVT-regi. UVT står för United Lodge of Theosophists, som är en världsomspännande organisation som har sina centrar lite runt om på jordklutet. I kväll så ska vi ha ett tema som heter Den Symboliska Döden. Ni har alla fått vårt leda programblad och det fortsätter här fram till den 14.12. Okej. Vi har också en grupp som heter Studie i Yoga Frism och det är det bladet det är en meditationsskola där hade vi just nu i måndags och det fortsätter nästa gång den 7 november där studerar vi en text som heter Petanjalis Yoga Sutras som ligger online, vi har en ganska omfattande hemsida som man kan klicka in på och läsa texter, Det står också längst ner både vår bloggsida och vår hemsida Och där kan man klicka in på, vi är i bok 3 där vi studerar då aforismerna 28-38 nästa gång vi träffs här. Då har vi det liksom i form av studiegrupp, även den. När det gäller den teosefiska rörelsen, som vi då är en del av, så är det något som har varit aktivt sedan slutet på förra århundradet. talet Och det finns alltså nästan överallt centra av olika teosefiska karaktär som sprider de grundläggande idéerna i Helena Blavatskis undervisning. Helena Blavatski var ju den kvinna som vill som sig av mästarna att föra ut den esoteriska läran den hemliga läran i Västerlandet och i Österlandet där den är glömd också. Så hon aktiverades och skrev en mängd böcker Och reste runt och startade centra överallt. Och Vi har ju då fyra böcker som vi studerar ganska mycket och det är den hemliga läraren såklart. Och en annan bok som heter Isis Alvair, men avslöjade Isis som den heter nu online. Nyckel till teosofin och tystnadens röst. De fyra böckerna skulle man kunna säga bildar ett fundament för att förstå den ursprungliga teosefiska undervisningen kväll så tar vi då an ett, ett koncept som handlar om döden, som är en väldigt central punkt i teosofin. Vad betyder döden? Vad innebär döden? Dör vi egentligen? Finns det någonting som hittar död? Och så vidare. Det där ska vi börja med lite längre fram. Men innan vi sätter igång så vill jag påpeka att vi har lite material här som man kan köpa med sig hem. Lite tidskrifter, lite böcker. finns mycket mer online som man kan titta in på. Vi har också förare som är inspelade här på cd-skiva som man kan köpa och lyssna på hela förra årets verksamhet. Vi spelar in en mp tre Allt som sägs och det går sen att lyssna på Hemma i lugn och ro. Vi har en bloggsida där man också kan klicka in sig gratis och lyssna på allt det som är sägs. Vi har en hemsida där det finns över 1000 artiklar som är översatta från engelska och andra språk till svenska. Där vi kan läsa de mest grundläggande Teosofiska tankegångarna En bok som vi rekommenderar Till alla nykomlingar i teosofins ocean Som är en Kortfattad bok på ett 70-tal sidor Som på ett kort och koncist sätt Drar igenom De viktigaste teosofiska koncepten Hur man ska leva Hur man ska tänka Och hur man ska förstå världen Var vi kommer ifrån, vart vi är på väg Allt det där finns Mycket Väl förklarat i den här boken. Innan utslagsträffarna, som idag, så har vi också tre studiegrupper där vi träffs innan. En del som har varit här har redan gått, tyvärr. Ett par stycken som fick gå. Men i alla fall, vi träffs där och vi studerar bland annat den hemliga läran. Som är Blavatskis ryggrad, alltså där hela den telesafiska mystiken finns. Vi studeren hur man studeren. Ik ben de leraar na een half uur van half 66 tot van 6 tot half 50 en van half tot studeren we William Quan Judge. Tijdens de studeren hebben we ook een juist nodig. We studeren we een aantal teksten die maar voor het online. Tenzij na zo'n uitleg of Kommer voor mij två omgångar till. maar twee kommer vi ta daarnaast kunnen we een serie teksten met een Samtal cultisme, die gaat over een taaltraining en dat men mer om det vid senare tillfälle, just innan vi sätter igång med själva föredraget så har vi något som vi kallar för deklarationen. Deklarationen är alltså ett manifest som förklarar varför vi träffs syftet med vår verksamhet här och på andra stället. Det är den första veckan i månaden, då har man också som kutym att ställa frågor på just denna deklaration. Den deklaration som vi får uppläst det är också det dokument man ska ju om man vill bli en associerad medlem. Ja. Det vill innebära vad jag ska säga, den de efter deklarationen så sätter vi med själva En och man kan under hela föreläggs gång ställa frågor om man har någonting som är oklart på vägen. Ja, ongeveer zo. så förlopp Inriktningen för den här logen är att självständigt du hängelig tjänar teosofin sorg utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den teosofiska rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvisterfrågor eller olikheter i personliga åsikter. Det arbete den har att utföra och vad den mål den har i sikte är att få upphylla krävande för att den ska hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete är detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa dem genom ett fullkomligt förverkning av självet, en djupare övertygelse om universitet för oderskap. Den anser att den blir grundvalen för att ena för var resten befinner sig och hur deras villkor ens ensa ut är likhet i målsyft och lära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 Och den välkomnar till sin sammanslutning alla de som bekänner sig till de sannjivna syften. Och som genom studier på annat sätt ska bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra. Den som till tillhör ingen kult eller sekt. Men tillhör vid mellan alla. Och följande är det som undertecknas av den som vill bli associerad medlem av U.T. Och då står det så här i det här gula dokumentet som Peter också visade. Jag sympatiserar med den här lovsyften som de beskrivs i deklarationen och anmäler min önskan att du som associerad medlem. Jag är införstådd med att anslutningen inte innebär andra förpliktelser från min sida än de som jag själv åtar mig. Så vi kan säga att allting i det här dokumentet är helt och hållet på frivillig basis. Precis som att det inte kostar att inträda här utan allting är så att säga gratis. Som Peter indikerade så är det alltså i kväll, första onsdag i månaden, en möjlighet att ställa frågor på liknande Vi försöker hålla den levande genom att reflektera kring den och ventilera om det är något som behövs ventileras. Ja, Peter. Varför läses den upp varje gång inför varje möte här i Malmö? Mm. Varför läses den upp? Det sägs ena sidan att det är ut är mer av en organism än en organisation. Skillnaden är att en organisation lätt hamnar i olika formaspekter. Medan en organism är något som hålls ledande. Då kan man fråga sig varför gör vi då en form av detta och läser detta innan vad är föredrag? Och det är så mycket med annat i teosofin att allting som har en formaspekt har också en formlös aspekt. När vi läser denna så är det ett sätt att hålla de universella idéerna som är presenterade i detta dokumentet levande. Och att vi diskuterar dem en gång i månaden, det är för att vi ska hamna en form Så man kan säga att det är lite grann att slå an en liten ton av de här idéerna. För om ni tänkte på det när jag läste upp de här idéerna, så är det egentligen beskrivningen av en människa som är i harmoni med sig själv och med naturen i stort, eller hur? Har pratats om tolerans, har pratats om en mer praktisk förankring av universellt broderskap. Har pratats om självet som, själv, som gemensam källa och nämnare för att vi ska kunna förverkliga det här broderskapet. Att leva i harmoni, att försöka föra fram de här tankegångarna. Så att det är det sätt att se på det. Är andra frågor på det kanske, men du kan få en följdfråga, Peter. Du att man ska bilda en kärna av universellt broderskap. Kan du utlägga vad detta innebär? Mm, det innebär att bilda en kärna. Det kan förstås på många olika sätt. Det är varit ganska så ambitiöst att säga att vi ska, vi ska bilda ett universellt broderskap. Man får börja någonstans för lite mindre skala. Och kanske det refererar på ett sätt till att, att man får börja i sin egen närhet. Dat is wat we kunnen doen. We kunnen niet allemaal uit en wonderen doen in de grote werelden, maar we kunnen allemaal helpen in onze eigen kleine lilla vardag om att bilda te vormen. Het gaat ook heel mycket om när we proberen samen te komen en samen te studeren de ideeën. Dan is het misschien belangrijk om te punten dat hier niet echt een intellectueel studium intellektuellt gevoerd, utan dat sättet vi försöker we proberen te studeren is om de innerlijke den inre te Och När vi gör detta tillsammans på ett harmoniskt sätt i vår lilla grupp så är det ju ensrädande att försöka bilda en liten kärna som sen kan växa och attrahera till sig andra likasinnade. Det är ett sätt att säga. Det finns säkert många andra sätt att säga. Kristallklar, syrklar. Inga frågor med på denna? Nej, alltså, jag är ju kortfäntad, det kan vara lite omsteg från just kommentera dig. jag är helt ny här första gången, jag har läst den kring det jag tycker det är ju spännande, man har vilken en utvecklingsprocess, när man tittar på det här med reinkarnation med mer och mer. Mm. Men det är en utvecklingsprocess, alltså kärnan, vad ska den bestå, att en själv och resten av kärnan ska utvecklas, eller mm. vad går ut på så att säga? Alltså det går ut på, ja det är en jättebra fråga, det är viktigt att ta upp den. Eh, en av teosfins tycker jag, starka kort är att försöka påvisa att källan till alla filosofi, religioner och vetenskap är ensam. Teosofi betyder godumlig visdom. Mm. Gudomlig visdom, det är ingen som kan ha monopol på detta. Den kan inte bara inrymmas i en organisation. Utan det har gjorts ansträngningar genom tidsålarna för att föra fram den här visdomen på nytt och på nytt och på nytt. Att söka bilda kärnan till ett universellt broderskap handlar mycket om att försöka tränga in i de här källidéerna, de universella idéerna. Så att var hes vi möter dem, under namnet teosofi eller under andra, att vi kan lära oss att känna igen dem. På så sätt kan vi brygga över, istället för att se olikheter mellan olika trosinriktningar och filosofiska vinklingar kunna försöka se gemensamheter. Så vi kan nå varandra bortom ord, så vi kan möta sig i de universella idéerna. Så att utveckla en kärna av universellt brorskap kan betyda väldigt, väldigt många saker. Det innefattar också hela tiden också hur vi förhåller oss dels till varandra men också till när naturen i stort. En av andra tankegångar inom teosofins filosofi det är att vi är ett högt andet utvecklade väsen. Och att en av våra uppgifter på denna jorden är faktiskt att vägleda djurriket, växtriket, mineralriket och de elementala, alltså elementens rike. Och vi glömmer bara bort vem vi är och det är det vi ska titta lite närmare på ikväll när vi pratar om döden som som och liv. Vem är vi egentligen? Så att här har vi en stor uppgift, att vakna upp till vår uppgift. Att vi faktiskt är här för att vägleda. Ja, Peter? Hur kopplar du universellt brydelskap med döden? Hur jag kopplar det med döden? Ja, man säger att det, man kan säga grunden för det universella brydelskapet är att det finns en andlig väsensgrund som är gemensam för oss alla. Och om det är någonting som vi Hoppas we ons te leven sequentieel, zowel de juist dat diegene mensen aan de andere, <laughs> för de onduidelijke, in ons, zijn. het dat is niet zo'n poging. We gaan weer naar de groep. We gaan ik ga lijm een beetje uitdrukt voor vijf jaar vroeger, ik bedoel, van halertijden, had we om dus het een beetje leven en dynamiek Anders, is het een heel hard ja, då ska vi alltså tillsammans här kväll närma oss döden. Vad innebär döden? När jag tittade i den hemliga läran så, så läste jag någonting som var som ett axiom. Det står att ingenting kommer och ingenting. Och givetvis är det ju alldeles riktigt va? Finns det någonting så måste det komma från någonting va? Jag menar jag som person, jag kan inte komma från ingenting. Jag måste ju fundera på, vad fanns jag för, före jag föddes? Eller innan jag alltså in, innan jag kom i min, som ett ägg i min mors mage, eller vid den befruktningen, vad fanns jag då? Och var tar jag vägen? för det, det som vi kallar döden. Och vi ska försöka då ur de teosofiska lärarna försöka förklara döden som ett begrepp. Och eh, Vi vet ju alla att när någon går bort så blir man ju väldigt ledsen och sörjer. Och eh, vi har i vår kultur i Västerlandet, en man jämför med Västerlandet, en väldigt märklig inställning till döden. Och många säger att ja, när jag dör så bara svinner jag. Sen är det ingenting. Va? Och många säger att när nya barn kommer till världen så är det en ny själ som, som föds som aldrig har funnits någon annanstans. Va? Och man, man har alltså den här uppfattningen. Och detta är inte Theosefins uppfattning. Man kan säga att de teosofiska lärarna vilar på fyra grundpelar som är väldigt viktiga att ta med i det här sammanhanget. Och det är, som Eva sa innan att till vårt innersta väsen så är vi odödliga. Alltså den mest högsta delen av oss det är anden. Och den tillhör faktiskt alla och då blir ju det den som en kärna faktiskt till universellt broderskap. Den saknar form, den har inga eh, egenskaper som vi överhuvudtaget kan beskriva. Eh, den har också eh, sin del i det som vi kallar för det absoluta. En eh, urgång där allting vilar. Som vi överhuvudtaget inte kan säga någonting om mer än att du bara är. Det är odelbart och ingen kan göra alltså säga att den är min. Så om vi tittar då på den mänskliga konstruktionen så har vi alltså någonting som vi kallar andan. och det är Och den skulle vi också kunna med ett tjänstgudord eh, kalla för Atman. Sen har vi också eh, läran om reinkarnation och karmaläran. Och karmaläran det är alltså universums yttersta Lära. Det handlar om orsak och verkan. Alltså allting jag tänker, känner och som jag handlar kommer att få en verkan. Man kan säga att detta livet är en verkan av mitt tidiga liv. Och så vidare. Och vi kan följa en orsakskedja långt tillbaka till den här urgrunden. Som vi kallar absoluta. Och vi pratar också om... Att vi reinkarnerar som ju också då kommer lite som ett upp lite mer i föredraget. Reinkarnation innebär åter i köttet. Det vill säga att allting kan man säga. Vad är när det gäller planeter, solsystem, universa är återfödd. Det gör människan också, djuren, växter. Är hela tiden i en kedja. Och eh, detta har att göra med att när man i den här det vill säga utvecklingsfasen Jag har pratat om det absoluta, jag har pratat om också om att Eftersom vi är återförs och vi har pratat om karmaläran så måste jag också prata om en delaspekt utav detta absoluta Som är Periodisitetens lag, att allting återkommer periodiskt. Då kan man ju säga att reinkarnationsläraren och att universums uppkom och höjdpunkt och fall också är en del av detta. Va? Och eh, man kan säga att det här pågår hela tiden. Det har, en, en cykel har en början och en slut, va? men själva den cykliska lagen pågår hela tiden. Va? Så vi kan inte säga nu börjar någonting som ingår i den stora cykliska förloppet. Som handlar om hela vårt universum som utvecklas och sedan går in i en vila. Utan det pågår alltså hela tiden. Men inom de här stora cyklarna så finns det mindre cykler som har en början och tar ett slut. Där vi också ingår som en cykel. Vårt liv har ju en början och tar ett slut. Vi pratar också om att. Universum i manifestation har att göra med översjälen. Alltså en utstrålning av det här absoluta som är universellt, som är på en kosmisk nivå. Och som sedan kan vi tänka oss att kosmos finns på sju olika nivåer. Och människan då är en del av detta. Vi är en mikrokosmos, av detta makrokosmos. Och eh, hela vår utveckling har funnits långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vi är faktiskt en del av i vårt medvetande, av överskälen. För överskälen uttrycker sig. Genom de här sju olika rikena som Eva pratade om. Tre elementala riken. Mineralriket, textriket, djurriket, människoriket. Och när utvecklingen går genom... Eller, eh, så går allting på automatik genom de tre elementala rikerna... Eh, Vetstriket, djurriket, geopatmatik. Men när, till människoriket, då har vi också fått den tänkande förmågan. Och TSV säger att här på denna jorden så har vi i mänsklig gestalt, i fysisk form, funnits i över 18 miljoner år. Och eh, i människoriket så är, handlar allting om. Det går inte allting på automatik, utan vi måste alltså eh, bli medvetna om vår andliga härkomst. Om den universella människan, den kosmiska människan, som vi inom oss har en bild av, som vi alltså då ska tillbaka till. Och det gör vi genom att ha självuttänkta sjåp. Självpålagda eh, eh, saker som vi alltså då kan utveckla oss och som kan föra oss framåt. Och vi klarar inte detta om vi är alltså helt passiva som individer i människorikt. Utan det är vi som använder oss av naturen. För vi är en del av naturen på de sju olika nivåerna som ingår hos människor. Som ingår i människan. Det har sju olika aspekter. Och en aspekt har jag redan skrivit upp. Och det är anden. Attman. Anden måste ju uttrycka sig genom någonting. Och det gör det genom sin bärare. Som är intuition och Som är buddhi. Äh, det ska bara skriva det så att jag faller red. Underbattaren. sanskrippnamnen till buddhi. Detta är det som är monaden. Och i människoriket så människan, alltså den här buddhi passerar genom alla de sex andra rikerna för att införliva rikerna inom oss. Och eh, i människoriket så har vi då den tanken principen jag tror det här låg inte så bra att skriva tanken så vi har förmågan med hjälp av tanken att självreflektera att över anden eller det höga skämen på sanskrit så heter det manas. det här är det som vi kallar för individualiteten. Och denna delen av oss, vårt högre jag, det är odödligt. Vi brukar symbolisera det med hjälp av en triangel, så här. Så om det hela utvecklingsförloppet så är det denna delen inom oss, eller mana skulle man egentligen kunna säga, så är det den som reinkarnerar. Och vad är det då den reinkarnerar i? Jo, den reinkarnerar i personligheten. Du vill säga den tar på sig en klädedräkt som vi brukar symbolisera med fyrkanten. Högre jaget eller individualiteten den även samma under hela utvecklingsfasen. Medan personligheten växlar. Ibland är jag man och ibland är jag kvinna. Och vilken personlighet. Alltså ungefär som jag, när jag går ner i reinkarnation så tar jag på mig ett nytt klädesplagg. Eller en ny roll som jag spelar. Som har mycket att göra med mitt tidigare liv. Och personligheten. Den är fall, som är fall som förändras hela tiden. Om jag som min person betraktar mig som liten så har jag ju inte alls samma uppfattning om mig som vad jag heter som när jag är äldre. Hela tiden så förändras det. Och personligheten består av eh, min begärsprincip, karma. Jag har en, en energiprincip, och jag har en astral kropp, och jag har en fysisk Och De här har också namn på sanskrit, som jag inte tänker just nu ta, ta upp. De så Använda så att jag kommer att tog dem. För de är ännu svårare. Så det som händer när man reinkarnerar. Det är alltså att. Den här individualiteten. Går ner i. Och det är alltid här på jorden. Och klart på sig personligheten. Och allting sker enligt karmalogen. Nej, när den väger ner i personligheten. Ja. Då upplever jag ju inte alls kanske. Alltid. Att jag har den här individualiteten. Att jag är denna enhet. Och att jag faktiskt är sammankopplad. Med alla människor. Med all, allting på jorden. I faktiskt i anden. I ett broderskap. Det... Den kopplingen här har vi skrivit ut som en, en brygga här emellan och Om jag utvecklar mig, går in och mediterar, förstår hur jag ska visa kärlek, hur jag ska alltså hålla mig lugn, hur jag ska om jag mediterar och så vidare, så har jag möjlighet att få del av glimtvis för tag i denna alltså individualitet. I, när individualiteten går ner i reinkarnation, in i personligheten då blir den här manasiska principen, tankeprincipen, den blir tvåfaldig. För det är en av de tankeprincipen som vill dra sig mot det som är den andliga delen av oss. Buddhi skulle vi kunna säga det är den andliga själen. Och just det som görs till människa det är ju Manas tankeprincipen. Det skulle vi kunna kalla för den mänskliga själen. Mellan. Alltså fyrkanten då, det som förändras, det är ju det som då eh, med begären och om den manasiska principen och våra tankar hela tiden går till våra begärer och våra passioner och våra egoism och sånt, ja då har vi ju en annan eh, del av oss som vi skulle kunna säga den juriska själen, den animala själen. Är det klart så vi vidare? Det här är ju Lisey. Man ja. kanske krävs en viss grundkunskap för att kunna ta in detta. Alltså, ja. Men kanske en EU-frågeställning. Utifrån den här tanken, precis som med asiatiska lärar, just religionen att man ska bli mer och mer ytterligare med det omsättande. När är, när är man klar, <laughs> så att säga om man är en kanske och sustigt är det innan man... Vad är målet, alltså slutmålet? Mm. Slutmålet är ju att vi ska, alltså enligt teosfin, ja. många pratar ju om att man ska nå anden. Det absolut att gå upp och gå in i en vana. Innebär Men så det då en i mm. ju. Ja. Nej, att men även där återfäste i kroppen Alltså så tänker jag också som... då, då går jag upp i det universella och då, då lämnar jag alltså jorden mm. Då har jag ju så sagt tagit mig ur, jag har alltså blivit av i min livstörst Jag har alltså då eh, tagit mig ur det här kretsloppet va? Men du är det individuellt för jag tänker nu med 7 miljarder Alltså, jag tänker när vi, det blir fler och fler människor, fler och fler äh, processer, äh, vad finns det att sluta? Alla till slut ska alltså, sluta eller? Alltså, äh, Antalet människor är begränsat va? och vi vet ju ingenting om tidigare. Alltså, äh perioder under mänskligt liv långt, långt tillbaka i tiden och kanske kunde ännu fler va? så vi vet ju liksom ingenting om detta va? Mm. men teosofin förespråkar inte att gå in i någon vana för vad händer det du lämnar jag jorden om jag nu har blivit så upplyst jag vet faktiskt allting va? då vill jag ju faktiskt egentligen meddela mig med, eller kunna hjälpa andra. För det är ju liksom, det är ju den djupaste insikten om att vara andlig. Det är ju att hjälpa andra. Så att föra kunskapen, de teosofiska lärarna vidare och kanske då hjälpa andra människor när de kommer och frågar, när de kommer och vill ha hjälp. Så kan man då På tröskeln till hur Gå tillbaka och välja. Och då har man under tiden utbildat någonting som vi pratade om i vår eh, studiegrupp: att bilda en permanent astrolog. Så jag kan alltså det. Och då, då har ju hela döden alltså slutat att vara. Ja, en sådant individ det är en långkommemästare. Tillhör alltså då eh, det vita brörskapet Och man säger att man är i sin neomanakaya-kropp. Man har alltså avstått eh, nirvana för att hjälpa mänskligheten. Och en neomanakaya brukar ju hjälpa långkomna individer att föra dem vidare. För att i sin tur kunna vara med och hjälpa. Och föra fram hela utvecklingen. Och vi är ju en del av naturen. Och meningen är ju att vi ska höja naturen. Vara med och hjälpa oss att höja naturen. Och hjälpa alla andra att komma vidare. Va? Ja. ja, jag tänkte också lite grann som en reflektion till din fråga. Um, det är ju så att mänskligheten är ett stort begrepp. Vi alla tidlimmer, vi alla eviga skälar. Maar we vandrar er in even takt. tacht. Sotsfied meent dat het niet alle schadelessen na een fusie een oplossing nodig is. Een ontwikkelingsverloop, zoals we het noemen, maar het is inderdaad niet dat we meten. Nauw er we ontwikkelingsverloop. En het is daarom dat Mandis Perpecker ook dat het zo is. Vrijt in de Sotsfieds dat Bara vara i det här för egen del och dra sig undan så fort som möjligt i en skön semester, som ni vana kanske var lite lite grovt uttryck kan innebära, utan att vara kvar och vägleda och hjälpa andra. Men jag vet inte liksom, om vi kanske ska fokusera lite okay. grann på vad, vad är för temat det är ju döden och, mm. och vad händer liksom vid döden? Mm. Vad är det som dör? Vad är det som, som är bestående? Då har du varit inne lite grann på att det är, mm. är individualiteten då som gör att jag kan säga att jag är jag. Det är det som, som räcker genom hela livet och som vi menar går igenom till nästa liv. Medan som du är inne på är så att du kan säga att jag ser inte likadan ut idag som jag gjorde när jag var 14 år gammal. Jag har inte samma tankar, sånt inte samma känslor. Men där finns ju det inom mig som kan iökta alla de här förändringarna. Som du är en smak av det där man där i oss. Så då tänker jag faktiskt nu gå in på vad händer när detta livet tar slut. Ja, vi hade ju pratat om att vi har den här personligheten, och eh, vi har vår eh, prana livsenergi. Det är ju så att vi överrös hela tiden med prana och vi har gån och inte alltid att ta emot den energin Så de börjar att förstöras lite i taget och då kommer ju den här panen att gå över i nedbrytaren. Men vid döds ögonblicket, ja då kan jag inte längre tillgodogöra mig livsenergin, pranen. Vad händer då? Jo, då slutar ju den fysiska kroppen att fungera. Den får ju inte den här livsenergin. Utan den här livsenergin går över till att börja bryta ner kroppen. Så då kan man ju säga att du lämnar kroppen, den fysiska kroppen, det som är människan. Och det fysiska återgår till. Och, och bryts ner, och det vet vi. Men det som är, som också händer, det är ju att vi brukar se vår livsrevi passera. Och då är det ju så att all energi som finns, eller all, all energi, går till vår tanke, eller manasiska del. Och hela, jag ser en revy med allting som har hänt under livet och alla de bilderna som jag då ser det kan gå väldigt snabbt va? och det är inte den minsta lilla detalj som följer med ingår i då den delen som är kvar i den manosiska principen och det kan ta man brukar säga att man ska nu låta om någon har gått bort att Låta alltså kroppen ligga kvar kanske en 6-7 timmar i varje fall och få denna ryggor nu va. Och då har vi de andra delarna kvar. Energin har försvunnit. Den fysiska kroppen har försvunnit. Då har vi kvar astral kroppen, vi har kvar begärskroppen. Och vi har vår individualitet som vi har alltså också med oss. Då kan man säga att då går den delen av oss. Alltså det som inte är den fysiska kroppen, det som inte är livsenergin. Den går vidare till en lokalitet som vi kallar för kamerluckan. Och där inväntar då individualiteten den andra döden. Det vill säga där avskiljs allt detta- Som har varit av egoistisk natur. Va? Allt det som har med mina passioner, mina begär, eh, eh, samla pengar och så vidare. Det som har gjort att jag alltså har utvecklat min personlighet på jorden. Va? Och jag har alltså kanske inte tänkt på andra människor. Då, det som är egentligen det negativa. Då kommer det negativa att avskiljas här, vi säger att vi får en kamaruta, att en kamaruta bildas. Och den är då berörad, de här tre högre principerna. Men samtidigt kan vi inte bara se, säga att vi här på jorden har levt ett liv i begär och passion För vi har också haft väldigt goda tankar, vi har haft också en positiv sida. Där vi kanske då har odlat mycket av det som kan komma andra människor till gang. Jag har varit kärleksfull, jag har eh, varit barmhärtig, jag har odlat kanske musikalitet, poesi, jag har eh, gjort eh, studier eller någonting där jag kan hjälpa andra. Va? Och detta, det som är Den gangliga sidan, den positiva sidan, det kommer att följa med individualiteten in i ett annat tillstånd. och Då lämnar jag alltså, så sägade jordiska dräggen och kan man lucka även en lokalitet. Och även släpper jag mina strålkropp, kanske jag inte sa, men... Eh, Mjälen och kastralkroppen, det som är negativt. Det kommer alltså att bli. Och det är det, detta, kan man rupa, det är de som uppträder i sjansrummen. Som har alltså en del av personligheten i sig, och som mediet kan komma i kontakt med. För det finns ju vissa minnen i, i den här kroppen. Man brukar kalla det förbyta spöke. För det finns helt totalt beröva på själen. Det är bara det juriska som finns kvar. Och det menar vi att det här kan faktiskt skada mediet. Att vara i kontakt med alltså dessa eh, nebulösa buternas böckerna. Eh, de har ni, allredan, de har ni ju säkert hört talas om. Men vi menar att dessa är inga andliga så Man brukar kalla dem för and, andar, men det är inte det som man brukar som säger tillhör högsta. Och då går alltså in, då går den högra delen, individualiteten, med det som då blir odödigt med alltså det som tillhör eh, plussidan. Och det kommer då att gå in i det som vi kallar för himmelriket, eller devashan. Och den devashan, så att säga kommer att smälta allt det andliga inom oss. För det har egentligen inte fått riktigt utlopp under livet, utan det kommer alltså att införlivas. Och det kommer ju det att bli som eh, egenskaper som jag tar med till nästa liv. Vad yeah. händer då med alla de här dåliga tankarna, beteendet, själviskheten? Lämna. Mm. Ja, men lämna vad här? De lämnas i det här skalet, kan man rita. Och Och det är de bara att... rent, rent billigt jag mm. mm. tänker så här: det positiva, det tar man vid, det bygger mm. vidare. Men vad blir det dåliga av, så att säga? Det befinner sig då på en astral nivå. Och det kommer ju så småningom att upplösas och kommer användas. Alltså den uppbyggnaden, den materien, kommer ju att användas då igen. Va? Så ingenting jag förlorat. Men det som är det viktiga, att det onda jag har gjort, det negativa jag har gjort, Det kommer jag givetvis att möta i nästa liv. Så att man kan säga att allt det från personligheten som är negativ Det kommer alltså att Sväva här i det astrala Som karmiska frön Men, nej, för, alltså, ja. men det är då konstant alltså, man säger så, då är Det är konstant eh, Även om det inte är Det försvinner någonstans, men det är konstant mm. dåliga saker som finns lika mycket som positiva saker. Ja det beror på på individen. Det kan ju vara så. det kan ju från en väldigt helig individ till en väldigt helpande noll plus spel. Alltså. Man tänker på alla människor. Alltså det är samma information plus. Men det tror jag Men den fördelar sig olika. så sig olika beroende på samma antal man. Negativa plus positiva för vissa är det genomgör det negativt kanske och ja. så annars var det genomgör det För det har ju att göra med det, just det livet man har levt. Ja, just det. För att, kan ja, man lukta det är? Om man på positivt på en fall, så det, du? Ja. Ja, du får säga ifrån en det mm. Nej, nej. Det tänker var. Då, då tänker jag så här. Om man då blir bättre man en uttryck som mer ser helhetssyn och tänker på samma e-människor. Så om det är så då får du det, det andra negativa för det är ju fördelat med på andra Nej, Jaha, du menar så, så att det är onda och det är ja, konstant ja, typ. Okay. ja vi kan ju säga att vi har ju väldigt mycket ondska i den tiden vi lever i va? så att jag mm. kan ju säga att det kanske är sådär balans men det är ju en mm. balans vi ska uppnå, va, att jag kan mm. balansera under livet som jag lever både det onda mot det goda. men det kanske vi inte har uppnått ännu va men när jag går in i det varsan, då totalt lämnar jag det negativa. Som kommer att upplösas, mundantag, utav de här fröna som finns där. Och när jag reinkarnerar så, då införlivar jag, jag i min nya personlighet dessa negativa. Och kommer att få möta detta med de människorna. Mm. Med det som har hänt. Vad det nu är för någonting. Och då ska jag ju kunna se. Bemöta detta igen. Då har jag en känsla att kanske möta det på ett bättre sätt. Va? Och kunna transcendera det här va? till något positivt. Va? Ja. Det är väl viktigt som du nämnde inledningsvis. Att när så att säga, i den här andesjälsliga utvecklingen vi når människoriket. Då vaknar vi upp till en självreskälterande förmåga ook så te het te véljen met aan som är positief och negatief, of dat zijn baanwisskallers, ongeveer goed. En de innerwaar is dat van att från det dat we zeggen, wakkeren op, dit de menselijke fase. Zo bestemmen we zelf overal, dat alles in de samenleving. Zo dat waar we een denken, zoals je in, wat waar we aan kenten, of waar we, we energieën die we zetten in gang. Die energieën, van kan redan aan je bij uit onder Andra energier måste renas i det första tillståndet som du var inne på Där vi renar alla de negativa energierna De lagrar sig som karmiska frö som vi plockar upp igen när vi går ner i enkelnergin igen När det gäller de positiva strövan och de energierna Så får de sitt utlopp i det som vi då kallar för devachan eller det här himmelriket Där processen integrerar att integrera det i individualiteten och ta det med som alla talanger och kvaliteter men båda dessa tillstånden är olika för varje individ eftersom de är självskapade under mm, livet. Mm. De är helt beroende av hur vi lever här och nu. Så, så det är individskapet så att säga. Det är en negativitet jag gjorde, gör i detta liv. Det, det följer med nästa sånt men även en positivitet. Och det är en av det jag gör. Så det är likadant att bara vara en. Det är likadant att bara vara Mina negativa en. sidor på att det en annan det gör det mm. ju men, men jag menar utifrån men när jag dör det är som är har gjort ja, vad är måste ta ansvar Precis, för för mm. eftersom att vår uppgift här är att vi ska höja alla naturrikerna. Mm. och alla naturrikerna det är ju alla de beståndsdelarna som vi är uppbyggda av bland annat så att om vi är astra negativa energier så är det ingen annan som kommer tillbaka till jorden och försöker fixa våra energier utan det är för vi själva. det är en fullständigt självskapad utveckling Sen är det ju självklart som du också är inne på att gör jag någonting negativt så påverkar det Andis och alla andra eller hur? Eftersom det är ett holografiskt universum. Så att en del agerar på den påverkar överallt liksom. Och det får jag ju också stås för svars för med mig i min kamera? och om. det här kommer ju liksom att spelas upp det är ju bara jag själv som vet hur jag ska lösa upp Dessa energier och få det till att bli av en högre natur. Men i Devachan, det var där vi införlivade alla de här positiva sakerna. Så att jag, när jag går i så blir jag mycket mer stärkt för nästkommande liv. Men det är många som undrar i Deverkärnan, eller står det sådana att vi kommer att träffas i himlen och få Det är klart att det spelas ju upp. Eh, Det är ju som en enorm stark dröm, alltså devashan, där allt positivt bara finns med allt det som jag har varit med om. Och en mor och en far som har enormt starka känslor för sina barn, av kärlek och så vidare, det, det levs ju ut i devashan. Men jag träffar dem aldrig. Något som sedan dör kommer inte till devashan. Och vi har inget möte i det, utan allting är, så att säga, självskapat beroende på det livet som jag har fört. Ja. Därför är det kanske då viktigt att påpeka att, att när vi lever tillsammans och interagerar med varandra så skapar vi band med varandra. Så att, även om vi inte nu tänker oss idén att vi träffas i något himmelrike så kommer vi ju träffas igen i nya liv där kan vi ska träna för oss tillbaka igen och där vi jobbar vidare, löser eventuella konflikter och jobbar vidare i en positiv riktning så. Det finns är alla möjligheter. Det är mycket. Nej, Ja. Kan inte så fin födas inte någon annanstans på jorden. Nej, det är ju här vi skapar alltså. Det är här vi skapar våra konflikter, eller där vi skapar våra möten. Va? Så det är ju hit som vi måste komma. Va? Alltså det är ju när vi är klara, när vi är färdigutvecklade. Då står, har vi ju andra val va? att gå vidare, gå i barna, Stanna kvar och hjälpa andra, eller kanske gå ut till andra i rymden på andra ställen. Vad det nu kan vara, det vet jag inte. Va? Men Och vi förs alltid tillbaka som människor. En gång människa, alltid människa. Men ni tänker ändå att det finns mer utvecklade samhällen någon annanstans i universum? Eller? Säkert gör du det, ja. Och menar att de man förs alltid på samma planet? Man ska inte växla mellan Om man är riktigt. Nej, inte enligt det. teosofin. Utan, alltså, vi, vi måste ju först klara av jordelivet. Och eh, lära och känna. Vem är jag? Min innersta kärna. Vem är jag? Alltså att kanske då... Eh, Eva sa någonting om att... Att eh, individualiteten... Då har vi ju jag. Jag är jag. Va? Och då är vi ju under hela utvecklingsperioden som pågår på jorden. Va? Och det är ju alltså enormt många år som vi har på oss. I denna utveckling att komma tillbaka... Till vårt urhem och har varit med och hjälpt till och lyft de andra rikerna under oss och som är inkorporerade i oss. Men vi kan ju också komma till det kosmiska, till anden och den bara är. Så där finns ju olika nivåer, Peter och Simon. Vi ska inte glömma att hela universum är befolkat av och liv. Dus er is ju leven op andere planeten. En ook al doen we niet het blanderen, er is ju ja. leven overal in hele zulksysteem. op andere zulksystemen, op andere galaxen, op andere dimensies. Maar we blanderen niet. Maar we erkennen leven overal. Ik denk dat het alle een passiviteit is om de zinnetjes van de te veranderen. Vi växer och möter man andra och inte avge av andra. Eller så växer inte. Nej, men, mm. men då tänker jag också här då som äh, är det våra handlingar, Alltså, man just att det jag gör och inte gör. Det. Det, är inte, att det är riktat mot något ju ju ju ju ju menar? Att man, i, bete sig illa mot några människor specifika personer utan det är själva beteendet Men det åter... är motivet som ligger bakom Men om jag gör illa mot, eller, mot alla människor just specifika människor det handlar ju om jag ska återföra sig kanske avfinka ja. eller hur, möts, hur ska vi kunna möta de som jag har gjort illa. Där det är du kanske. Du kanske inte möter dig. Nej det är det jag menar din, Utan du ligger detta. Dessa karmiska. Min mm. karma ligger då vilande. Tills mötet uppstår. Och då har inte karman försvagas. Utan allting. Kommer alltså tillbaka till mig. Det, det jag har gjort. Det kanske jag själv. får utstå med dessa människor. Med dessa individer som jag har betett mig illa, eller att varit härskande över och betett mig mm. väldigt illa mot. Det kommer tillbaka Men, men det är nu, men personlighet, vad som möter. Nej, du, så, du är ju en ny men, men, personlighet. Ja. Och du har totalt glömt detta, så det är kanske är någon som beter sig väldigt illa mot dig. Och du mm. förstår inte varför. Ja, men jag, mm. du kanske utvecklas dig under flera liv. så tänker du. Men hur kan detta ske? Ja, då måste jag tänka på det här med orsak och verkan. Det måste mm. finnas en orsak till detta där jag själv är inblandad. Och då måste jag ju möta detta på ett sätt där jag kan lösa upp denna konflikt. Va? Eller vara med och lösa upp denna konflikt. Va? Där jag kan alltså, förhoppningsvis. Och kan jag inte så får jag möta det igen i något annat liv. Mm är det kan är viktigt att förtydliga Att jag som individualitet Alltså den mm. sanna människan som reinkarnerar När jag knyter band med människor I inkarnationen Så är det de individualiteterna Som jag får möta I nästkommande eller flera liv framåt Så även om man inte Har samma personlighet inte, Som man liksom känner igen Och förstår varför det händer Så är det ändå karmiska band Som förbinder dessa skälar tillsammans Man inkarnerar Ofta gruppvis i när man har karmiska band. Sen är det vissa själar som man kanske möter efter kraft som du var inne på efter många inkarnationer. Men, men när de här karmiska banden sammanstrålar igen samma själar i in inkarnation så har man alltså möjlighet att mötas och lösa upp de här olika sakerna som man har skapat i Så om mm. man blir mer upplyst efter x antal så ska man Då kan man bättre förstå ett beteende mot som man egentligen inte förstår utifrån att man till är blir utifrån. Man växer ju sin insikt hela tiden. Mm. Mm. Och kanske också i sin kunskap för att man har ju möjlighet att ta in mer och mer kunskap för, uh, i sin utveckling. Mm. Finns det några mer frågor på detta? Oh ja. Ja, jag skulle säga detta också. Men, När jag då har så att säga all den energin som var den positiva, som har inlämnats i individualiteten. Då jag, jag jag. då står jag alltså på väg ner i inkarnation. Och då får jag alltså, då blir jag på något sätt till eller på ett litet sätt allvetande och jag ser vad det är som ligger till grund för vad det är som jag kommer att möta, inte riktigt liksom hur det ska lösas upp, men jag blir lite allvetande och ser vad det är jag ska möta i den nya inkarnationen. Men sen går jag ner i och då kanske jag inte förstår är jag och Det beror på hur långkommen jag är. Eh, sen beroende på många är religiösa och de lever ju ut som religiöskitet för, för att tillbringa många, många, många år i det varsan. För att de menar ju att det är där man ska vara, det är himmelriket. Va? Många är så andligt långkomna så att de Uppleva D-version och kan man lucka här på jorden och kan alltså hela tiden transcendera och växa som människor och bli så stora som vi har som en Jesus, som en Buddha och kan alltså hoppa över. Då kan man lucka av d Och man kan alltså vid sin dödsögonblick gå vidare utan att behöva gå in i dessa efter döden till stånd. Men det var så långt idag och nästa gång har vi på programmet Gnostikernas insikt. Den är jättevälkomna. Tack så mycket.